з жадібною Адою і, керуючись її ж методами, потихеньку робив свою гру в неї за спиною. При цьому відкусуючи жирний шматок від фірмового пирога, на який ще не встигла накласти руку Ада. Він вважав себе мало не Робінгудом і охоче розповідав усім бажаючим, з яким нечистим на руку керівництвом йому доводиться працювати. Саме Ігор, утаємничив Іру в закулісне життя їхньої престижної фірми і повідав їй правдешню історію запаморочливого стрибка Ади Марцевич, як то кажуть, з грязі та в князі. «Не пощастило тобі, Ірино!» – філософствував він, недбало вмостившись на робочому стільці, як на кріслі, та лукаво усмішливо позираючи на засереджену над паперами Іру. «До козлячої контори ти потрапила!» Адже так Марцевич називає наших італійців. Ігор зареготав і підкотився разом зі стільцем до секретарської конторки. А Віра на мить одірвалася від книги. У вільний час вона завжди щось читала, но ну, зрозуміла, коли Ади, як зараз, не було в офісі, і коротко підтвердила. – Ага, навже ж, козляча контора, – глузливо процитував Ігор. – А собі комунізм, – улаштувала «За рахунок цих самих італійців!» Іра михцем глянула на Ігоря. І хоча відразу здогадалася, що він має на увазі, за три тижні роботи в представництві вона багато чого стигла помітити. Але промовчала і знову повернулася до розрахунків. А Ігор, ані трохи не спантеличеної відсутністю уваги до своєї персони, розвивав свою думку далі. «Вона ж ні за що сама не платить!» Офіс цілком утримує Італія, цілком починаючи від приміщення та наших зарплат і кінчаючи канцтоварами та чаєм-кавою для клієнтів. Усі чеки за будь-які товари для офісу вона відправляє в Італію. Італійці відшкодовують їй до копійки витрачені суми. Тобто наш офіс перебуває на балансі Італії, підбила підсумок Іра, сподіваючись у такий спосіб вичерпати тему ігоревого потякання але той явно не мав наміру замовкати і одразу ж припинив спробу урвати його на півслові. – Ти почекай, – зупинив він Іру, – йдеться не тільки про офіс. Італійці ж не вивчають ці чеки кожне окремо. Тим більше, що зараз усі чеки в магазинах виписують українською мовою, А дивляться тільки суми, та ще й у гривнях. А до гривень вони не звикли. Курс гривні до долара весь час міняється. От Марцевич і пише їм на звороті чеків суми в доларах на свій розсуд, адже її все одно ніхто не перевірятиме. Та макаронників взагалі на нас уваги особливою не звертають. Їм основний прибуток дає Росія, там ринок великий, одна Москва чого варта. А Україна для них так собі, придаток. Вони тільки недавно зрозуміли, що Україна – це не Москва, тобто не Росія, а окрема держава. І коли це вони зрозуміли? одірвалося від читання Віра. Нічого ще не зрозуміли. От учора з однієї італійської фабрики відповідь на наш запит надійшла. Віра взяла зі столу аркуш. На конверті так і написано, дивіться. Одержувач, фірма Такато, адреса Росія, Україна, місто Київ, вулиця. А? Одразу дві країни адресовано. Правильно, підтвердив Ігор. Вважають Україну регіоном Росії. Досі не можу зрозуміти, що в нас тут і закони і інші, і правила ввозу товару. Просто весь світ звик сприймати нас як єдину державу, і назва Україна, Молдова та Білорусь для них нічого не означає, додала Віра. Коротше, ввів далі Ігор, української мови вони не знають, курсом гривні не цікавляться. А ця красуння спочатку ніби поводилася скромно, а потім зрозуміла, що італійці її фінансовими звітами не дуже цікавляться. І заповзялася посилати їм не лише чеки за офіс, а й свої особисті. Квитанції за квартиру, рахунки з ресторанів. А на звороті пише всіляку нісенітницю, наприклад, обід із клієнтом пупковим. Італійці знають, що угоди укладають не тільки в офісі. Вони самі з клієнтами по шинках справи залагоджують, але ж Ця красуня не з клієнтами в ресторан і ходить, а зі своїми коханцями. Ой, ти розкажи про машину, відкладаючи книгу, підказала Віра. А, машина, підхопив Ігор.